curăția Să fiți curați până în ziua venirii lui Hristos. Filipeni 1:10. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului. Ioan 15:3. Curăția este condiția principală pe care trebuie să o îndeplinească orice lucrător al lui Dumnezeu. Curăția este și a fericirii și a nemuririi. Curăția este cuibul dragostei, aici trăiește și crește ea, aici își aduce roadele ei dulci și fericite. Curăția este mediul în care se dezvoltă înțelepciunea și puterea. Ca să poți stăpâni, trebuie să fii curat. Cu cât suntem mai curați, cu atât suntem mai domni, cu atât suntem mai puternici, cu atât stăpânim totul. Cel mai sigur îngerocrotitor al omului este nevinovăția și curăția lui sufletească. Fără neprihănire nu se poate face nici cel mai mic pas în lucrarea Domnului, lucrarea neprihănirii. Cum ar putea cineva cu mâinile murdare de noroi să curățe murdăria de pe hainele cuiva? Neprihănire înseamnă în primul rând curăție și dreptate. Nimeni nu se poate păstra curat dacă nu recunoaște adevărul. Adevărul singur sfințește. Ceea ce ne păstrează pe noi curați este numai adevărul. Cine are inima îmbrăcată în albul nevinovăției, seamănă cu crinii și va moșteni alba împărăția lui Dumnezeu. Cu cât inima îți este mai curată de prejudecăți, cu atât vei vedea mai curat pe Dumnezeu și vei înțelege mai limpede adevărul. La temelia vieții în Hristos stă curăția. Datoria Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Efeseni, capitolul 12, versetul 13 am făcut ce eram dator să facem. Luca capitolul 17, versetul 10 Datoria credinciosului este să slujească lui Dumnezeu și semenilor din simplă datorie. E o datorie să ne cunoaștem datoria, dacă suntem robi lui Dumnezeu. Ne păstrăm viața și ne cunoaștem rostul numai atâta vreme cât rămânem în trupul lui Hristos, Despărțiți de el, nu putem să facem nimic. Dacă rămânem în casa lui Dumnezeu, ne vom cunoaște datoria și o vom împlini fără nicio întârziere. Da și nu al credinciosului, trebuie împlinit tot așa cum plămânii și îndeplinesc funcția lor în organism. Fără aer, organismul moare. Respectarea cuvântului este aerul vieții de credință. Fiecare om are datoria să-și cunoască datoriile și apoi să le îndeplinească din simplă datorie. Nu numai că vorbele nu plătesc datoriile vechi, dar câteodată fac și datorii noi. Datoria creștinului, singura datorie, este să aducă suflete la mântuitorul, la el singur, nu la o religie, nu la ceremonii, ci la viață. El este viața și pâinea vieții. dărnicia Darurile făgăduite de voi să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. 2 Corinteni capitolul 9 versetul 5. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Evrei 13 cu 16. Dărnicia este dragoste materializată. Evanghelie trăită. Dărnicia este deschizătoarea zăgazului harului lui Dumnezeu. Dărnicia este una din jertfele pe care creștinul trebuie să le aducă pe altarul credinței. Darul pentru Dumnezeu și lucrarea lui este sămânța aruncată pe ogorul cerului din care ies roade veșnice și fericite. Darul aduce dar. Adevăratul creștin este o conductă a Harului lui Dumnezeu îndreptată spre oameni, cu câtă și împarte bunurile, cu atât Dumnezeu îl va umple cu altele mai proaspete. Predinciosul care nu dă mai departe darurile primite de la Dumnezeu nu mai poate primi altele. El este o conductă înfundată prin care nu mai pot curge darurile proaspete ale Harului veșnic. Cum vei învăța dărnicia dacă trăiești numai pentru tine, închis undeva, într-o casă, cu ai tăi? Prin ceea ce dăm, să se vadă Dumnezeu și Harul Său. Atunci dărnicia este adevărată și purtătoare de viață. Dacă felul lui Dumnezeu de a fi este nepărtinirea și dărnicia și cei născuți din el seamănă cu el, nepărtinitori și darnici, Niciun creștin nu trebuie să fie fără harul dărniciei. Creștin nedarnic nu-i creștin. În mormânt nu se pogoară decât ceea ce ai jertfit. Numai binele făcut cu dragoste este binele cel adevărat. Ca să înveți dărnicia trebuie să ai săracii lângă tine. Ca să înveți răbdarea trebuie să vină suferințe și încercări peste viața ta. Săracii sunt așezați de Dumnezeu la ușa vieții noastre ca să avem cui face binele și astfel să ajungem la asemănarea cu El, făcătorul nostru. Interesantă este matematica lui Dumnezeu. Strângi numai când ai și risipești numai când strângi. Cel mai bun și mai desăvârșit mijloc pentru păstrarea bogățiilor tale e să le împarți celor lipsiți. Tot nu vei rămâne niciodată în lipsă pentru că este o lege. Cine dă, îi se va da. Să faci faptele neprihănirii așa ca soarele. El nu așteaptă răsplată pentru lumina și căldura pe care le dă oamenilor. Adevărata neprihănire se vede în dăruire. Simțământul dragostei și simțământul dărniciei pot rugini și înțepeni dacă nu sunt înnoite zilnic. Focul dragostei te arde și nu te lasă liniștit până când nu făptuiești binele de care are nevoie un suflet. Orice îngrămădire de bunuri materiale și spirituale, nepuse în folosul altora, este un mare păcat. Dacă nu usi pe alții, cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, fie bunuri materiale, fie bunuri spirituale, te vei veșteji în curând. Dovedim că facem parte din trupul Domnului Isus, biserica, prin faptul că simțim cu frații noștri nevoiași și căutăm să le venim în ajutor. Bunătatea și dragostea își iau trup în dărnicie. Împarte cu adevărat pâinea vieții duhovnicești, cel care știe să împartă bine și pâinea vieții trupești. Nu poate avea loc în familia celui care a dat ce a avut mai scump pentru mântuirea oamenilor, sufletul care nu a învățat virtutea darniciei. Creștinul care n-a învățat să fie darnic încă nu este izbăvit de robia vrăjmașului. Nu mărimea milosteniei, ci credința cu care o facem, asta-i de valoare în fața lui Dumnezeu. Oricât de mare ar fi jertfa pe care o aduci, dacă e mânjită de duhul cărnii, e o jertfă cu cusur și nu este primită de Dumnezeu. Orice lucru dat lui Dumnezeu primește valoarea lui Dumnezeu pentru că se transformă în ceea ce este El. Bogățiile cerești cresc împărțindu-le, ca focul, de la o singură lumânare poți aprinde toate lumânările de pe pământ. Dumnezeu nu se uită la ce aduci, ci la inima cu care aduci și la locul unde aduci. Într-o inimă creștină, unde nu se dă loc cu venit dărniciei, își pierd frumusețea și puterea toate celelalte virtuți. Dărnicia are un loc tot atât de însemnat în viața Bisericii lui Hristos ca rugăciune, ca dragostea. Creștinii adevărați trebuie să fie conducte desfundate, ca tot ce primesc din partea lui Dumnezeu să treacă mai departe la alții. Numai ceea ce dai cu dragoste și cu smerenie este al tău cu adevărat. ea se învață prin practică, așa cum se învață toate celelalte virtuți. Cine n-are inimă de primit oaspeți, nu face parte din familia celui care a deschis largușa casei lui pentru primirea tuturor oamenilor păcătoși în orice vreme. Fapta bună atinge deodată trei ținte. Întâi, ajută, trupește și sufletește pe cei nevoiași. Doi, fericește pe cel ce o face. Și trei, se proslăvește Dumnezeu prin ea. Dumnezeu nu ne va cere niciodată socoteală pentru ce am dat, ci pentru ce n-am dat. Celui lui ce-ți cere, dai. Dă dăi și pâinea materială, dăi și pâinea spirituală, că tot ce ai nu e al tău, ci ți-a fost împrumutat de Dumnezeu ca să dai mai departe. Nimeni nu poate da din darurile sale dacă nu este el însuși dat lui Dumnezeu. Atât dăm cât suntem dați lui Dumnezeu. O inimă bună și iubitoare nu se forțează să dea, ci dă pentru că nu poate altfel. E felul ei natural, așa după cum un pom nu se forțează să facă roade bune. Un om poate fi darnic fără a fi bun, dar nimeni nu poate fi bun fără a fi darnic. Darnicia nu are valoare în viața credinciosului dacă nu-i rod al bunătății și al dragostei. Dumnezeu se uită întotdeauna nu la darul adus, ci la inima cu care l-ai adus. Se uită la scopul ascuns pe care îl urmărești prin aducerea darului. A cinsti pe Dumnezeu cu averile noastre și a-i da cele din roade din venitul nostru este tot așa de important ca și mântuirea, ca și nașterea din nou, ca și dragostea. Adevărata predare în brațul Domnului este atunci când, pe lângă inimă, îi predăm și punga. Dărnicia face parte din organismul nostru duhovnicesc, așa cum picioarele fac parte din trup. Cine nu practică dărnicia este teolog și nu poate alerga spre împărăția lui Dumnezeu. Cu cât dai, cu atât devii mai darnic. Cu cât ți-arăți bunătatea spre alții, cu atât devii mai asemănător cu Dumnezeu. Cine este cu adevărat milostiv în lucrurile din năuntru, se vede în milostenia pe care o face în lucrurile din afară. Să nu facem fapte bune ca să devenim curați, ci să ne lăsăm mai întâi curățiți de Domnul ca să putem face fapte bune. Aceasta e regula dumnezeiască. Credinciosul care nu face binele este ca o fântână frumoasă, fără apă. Duhul lui Hristos din noi ne dă ochi ca să vedem pe cei nenorociți și inimă plină de milă ca să-i putem ajuta. Numai cel care se odihnește în Domnul Isus are Duhul lui de milos samaritan care vede nevoile oamenilor. Binefacerea și dărnicia sunt dragoste materializată și Dumnezeu fiind dragoste îi plac asemenea jertfe. Dragostea caută dragoste. Binefacerea și dărnicia fac parte din jertfele plăcute lui Dumnezeu. Creștinii zgârciți nu există, iar dacă sunt, aceștia nu sunt creștini adevărați. Cine nu știe să dea, nu știe să primească. Din cele duhovnicești, nimeni nu poate da altora ceea ce n-a gustat mai întâi el însuși. În lumea păcatului, pentru unii mijloacele de a se apropia de oameni sunt doar trei. Să le ordone, să-i lingușească și să-i cumpere. În biserica lui Hristos, trupul lui, nu există aceste mijloace. Aici este Duhul lui Hristos care apropie oamenii care s-au apropiat de el.